Сонячне небо різонуло йому очі не з багатним болем. Знову слов'янська мова. Екберт подумав, що він уже вознісся у райські сади, бо точно пам'ятав, як провалився у чорну безодню. А може не райські сади довкола, може він у пеклі, у царстві Сатаніїла, який тепер збиткувався над ним, насилаючи на нього спокуси сонячного світла і переможні гуки слов'ян-варварів. «О, володарю пекельного світу, хіба немає в тебе інших тортур для відважного саксонського герцога Екберта? Адже він усе життя воював із тими ненависними йому слов'янами. Завіщо ж тепер у вічному царстві він мусить каратись, слухаючи мову цих варварів?» Хтось поторгав його за плече і сказав по-слов'янськи, «Оце герцог Екберт, він стояв із мечев під зливою до самого кінця». Герцог крутнув головою, не хотів чути звуків цієї мови, Мова переможців має бути не співучою, а різкою, як орлиний клекіт, як заклик Сакса до бою. Але ж дивіться, герцог живий, він крутить головою. Величар, це твій бранець, ти його й бери. Екберта підняли дужі руки, понесли. Хтось ляснув його попиці, він розклепив повіки. Дивиться, але ж який сердитий, Боже! Чиїсь голоси насміхалися над ним і далі. Тепер герцог бачив, чий він бранець. Над ним схилився з коня Слов'янин, що був у кольчузі, але без шолома. На його вузьке біле чоло спадало пасмо сивого мокрого волосся. «Рюрико, дякую тобі за цю перемогу і за герцога». Бодрицький князь Добромисл звертався до іншого воїна, який сідла пильно вдивлявся в Екберта, не би вивчав його чіпкими колючими очицями. «Дякую за це величарові, брати». Екберт приходив до тями. Перед ним гарцювали на конях бодрицькі князі, яких він усе своє життя таємно і вміло сварив між собою. Тепер вони були разом. Обхитрили їх варвари і тут. А як сунули вони своєю несусвітньою силою крізь чорноту ночі зливи, під спалахи блискавок і гуркіт громів, босі, роздягнені. Чому роздягнені? Щоби давати смерцями? Старий воїн, який перебачив усе на своєму віку, не міг померти, не розгадавши цієї хитрості своїх одвічних ворогів. «Хто із вас бодрицький князь?» – Екберт підняв голову. «Скажи, чому голі йшли, чому босі?» Герцог болісно вдивлявся в широке обличчя добромисла, густо порізане глибокими зморшками. Стежив за його невеличкими, широко розставленими очима, коротким носиком, який більше личив би жінці, аніж доблесному мужу. Рудуваті, підстрижені вуса якого, ворухнулись в посмісті. «Це в нього, питай!» – засміявся Добромисл і кивнув на старшого воя, що йшов обіч нього. «Це величар придумав усе. Він прийшов від ільменських словен». Герцог зітхнув. Отже, не нормани допомагали бодричам, а ільменці. Стягує бодрицький князь усіх словян під свої знамена. Пощо йшли отак голі?» Допитувався Екберт. Величар усміхнувся у світлий вуз, блиснув щільними рядками зубів. «Злива! Добра мовня!» Герцог знову підняв голову, знову запитально. «Над ним збиткуються?» Добромисл неохоче пояснив. «Рубати мечем легше, коли нічого не заважає рукам». «А так, так!» – погодився старий рубак. «Даруйте старому». Князі мої, вороги мої, я ніколи не бачив, щоб сакси тікали, і цього разу вони не побігли. Сакси воювали як леви, як орли, але я ніколи не думав, що ви вмієте так воювати. Хто вміє тримати у руці меч, той вміє одержувати свою велич. Екберт, саплющив очі, безхило схилив голову на списи. А де моє військо? Військо здивовано зібгав чолову зморшки добромислу. Ось воно, дивися, усе покотом лежить на площі Веліслава. Герцог спромігся востаннє звести голову, щоб оглянути площу Веліслава. Вона була завалена незрушними тілами. «О, прошу вас, доблесні князі, я хочу залишитись з ними. Герцог Екберт Сакс, Сакси смерті не бояться. І скажіть королю Людовіку, я ненавичу його. Я помер не за його шкіру, а за славу своїх пращурів». Добромисл глянув на величара. «Він твій бранець, твоя і воля». Величар відвів очі вбік. Я зробив би так само на його місці. Тоді, виконай останню його волю, він був добрим воєм. Добромисл повернув коня назад, за ним рушив і Рюрик. Велика і славна була перемога бодрицьких слов'ян над нещасленним військом Людовіка Німецького. Велика і неспогадано легка. Отак легко вони могли б усі разом відбиватись і від інших ворогів. Останні слова Екберта про майбутню велич розворушила в серці Добромисла нові підозри. Кому будучи будучину старий Сакс? Рюрику чи йому? І добромисло вороже зиркнув на Рюрика, який їхав поряд із ним. Треба тепер позбутися цього свого одвічного суперника. Потім уже до дівиці. Три речі незбагненні для мене. І чотирьох не розумію. Путі орла на небі, Путі змія на скелі, Путі корабля серед моря І путі мужа до дівиці. Із книги «Прич Соломонових». Так воно вже на світі ведеться. Щастя само не ходить, Тінню біду за собою водить. Росла собі вісна у батьковому теремі, Рук не бруднила, білий світ красним личком веселила, боярська будоня. Так було, доки не завважила отого зухвальця і Славен, Вадимка Гусляра, що ходив із поробоцькою ватагою по торгу та виспівував перед дзвінкою приголосно, аж у небесах сріблом відлунювало. Сидить голуб на стрісі, а голубка в клітці, стою дівкою гуляю, друга на примітці. Оженися, не лінуйся, будеш панувати!» З однією – жито жати, другою – кохати. Хлопці підхоплювали ту пісню і вели далі свій парубоцький посміх. «Ой, синок, мій синок, час за розум братись, Каб за тієї перебори в дурнях не остатись!» На парубочий сміх на співи зліталися дівочі гурти ж, як на невеселому торгу, і почуєш у ті пісні, де й побачиш у тих добрих молодців женихів, адже в будні вони ходять за ралом, водять лодії, чи в димних кузнях молотами видзвонюють. А в неділю вже все пороблено, складено в комори, чи в чулани, чи віднесено на торговище. А що вже душа мала відпочити за тиждень тяжкої праці, то й відкривала щедро для сміху та жартів, хай лише хтось... Де обізветься дотепним словом, або де пісня майне крилом, туди народ балом валить, сказано Слов'янщина. Своє слово і свою славу в слові тім гордім несе по землі, ним єднається в усіх землях краях без примусу, і пам'ять про рід свій береже в нім одвіку. Бо слово те вміщує і мудрість, і доброту, і ведеч душі, захищає від лукавства неситих волостелів і святотатців, або сміхом і дотипом очищає від бруду і панниці. Ой сиджу коло дунаю і топитися, гадаю, може, й став би я топитись, да хто ж буде журитись? Вадим когусляр котив одну пісню за другою, пальці його злітали над срібними струнами, голос переливався жайвороневим передзвоном, довкола юрмилися захоплені обличчя, лунали пересміхи, перегуки, а людські серця вивільнялися від клопотів. Люди чули себе такими ж легкими, чистими й молодими, як гусляреві пісні. Отоді голос Вадимів і впіймав душу бояричне вісни, немов пташку в сільце, але пташка та метнула не одну стрілу у Вадимкове серце, так і лишились вони аж до того весняного світанку, коли він назвав її своєю жоною. Отоді й було у них коротке щастя. Тоді вісна не знала, що людське щастя завжди коротке. І ще раз посміхнулося воно до неї беззубим ротиком дитяти, а потім змією уповз її життя витязь буй. Гостромисл завів його до її горниці і гночись затанцював. «Витязь буй тобі честь втворив, бере у жони!» Вісна ніколи не чула такого улесливого голосу, глипнула на того розхристаного хмільного кремезняка, що тримався за одвірок обома руками, аби не впасти. «Ведмедище!» Брудна копиця волосся на голові, борода злиплась від густих медів, маленькі очі, широкий з вивернутими наверх ніздрями ніз, був би немов налитий кров'ю. «Маю мужа, отче, і сина Владимира, всі відають, по обичаю». вісна тремтячим голоском намагалась відхилити крим'яну скелю, що здавалось, ось-ось упаде -ось на неї. «Чим гордиться, дівко, твої жебраки ніколи не ступлять на мій поріг, кипів боярин. «Ославила рід наш, але того більше не буде. Злоречив сій пустомелі, хулителі святинь наших, не дам тебе їм. Ось тут моя правда, дочко, і не рушу від неї. А ти дивишся? бери свою жону!» Нараз гнівно крикнув до гостя, гостромисл і котячим стрибком шаснув за двері. Буй супочи куцим носом розстав широко руки і пішов вісну приступом. Дихав її в лице брагою і пахтів крутим потом. Коротка щетиниста його борідка колола її шию, щоку, слизький рот ловив її уста, вусте супіння забивало подих. Десь у сінцях почувся голос гостромисла. «Чого стоїть, стара відьма, готуй на шлюбну постіль!» Хтось зойкнув, топотіли чиїсь ноги за дверима. «Це отець до косари!» «Певно прислухається челяд до її ложниці, і ця стара відьма вісне не думала про себе!» Ні про що не благала богів, аби лише дали їй сили побачити Лодимка, побачити, як він побіжить, як з його синіх очей бризкатиме сміх, як непокірний чубчик вигритиметься над високим чолом, викапаний Вадимко. І другого дня вісна не молилась богам за себе, і не сповідувала їм, хіба вони й без того не чують серця матері. З волі отця стала наложницею лютісного врага, Ця смиренність її хай буде покутою за той ослух, а Вадимко уже не прийде. Батій, певно, і його запродав цьому варягу. Світ отступився одвісни. Навколо залягла ворожа тиша. Поштивість у зигнутих спинах, безмов'я, безнадія, облуда. Якось підійшла до неї стара покоївка, косара. Силилась на костер, довго вдивлялась її біле обличчя, вицвілими очима у старечих зморщених капшуках, Жувала порожнім ротом. «Чого тобі, косаро?» Голос питала вісна, ніби боячись свого власного голосу. «До тебе прийшла там Людана». Завмерло серце в грудях. «Де вона?» «У сінцях, під дверима. Іди». Вісна боязко боком вислизнула в сінці і віч-навіч стала перед стривоженою Люданою. Змарніла, зістарена, вона заговорила квапливо. «Вісно, дочко, в дичар повернувся». «Викупив мою волю сріблом златом. Вільна я нині. А ти ж, як же бути тобі?» – журно заглядала в очі. «За Лодимира не думай, я заберу його у полонейки, а ти скажи Бояринові, немає дитини, боги до себе покликали, і все. Хай тебе не катують за дитину Вадимову». «Що ти мовиш, мамо Дано?» – мало не зойкнула в розпачі вісна. Їй стало важко дихати. «Як же я відмовлюсь?» Вони ж і тебе погублять за дитя, І лодимка зі світу зведуть, Знаю їх, вовче черево. От бачиш, уже бую в жони віддали, А за Лодимира, дочко, не побивайся, Ми виростемо. Тільки ж скажи у домі отцю своєму, Померло дитя, мовляв, від морозу. Так, мовляв, полонейка тобі сказала, А вона і їм те саме скаже. Ведичар Павелику їй подарував за те, Усе залагодимо, ти слухай мене, стару, «Тобі ж буде легше, твоєї душі не будуть жалити, і не тремти, серце моє. Відіб'ємось від чорнобогової напасті, і твоя стезя важка, витерпи свою долю», – сказала, і тихо зникла в сутінях терема. Вісна притулилась спиною до стіни і не могла із місця зрушити.